Və sonra İmam Buxar Rəhməllah 15-ci babda e, belə bir bölmə gətirib ki, əlixtibatu fil ilmi vəlhikmə. Deyir, elmdə və hikmətdə, yəni qıbdə eləmək. Yəni bildirir ki, yəni qıbdə əslində həsət deyil, qıbdə eləmək Yəni sanki onda olan şeyi də bunun özündə olsun ki, bu da onun kimliyinəsin, onun kimi sərf elə bilim. o deməkdir. Və İbn Ömər burada İmam Buxarə rəhməhullah, Ömər rədiullahın qıssasını gətirib vurur ki, Ömər rədiullah dedi ki, "Tefaqqahu qabl an tusawwadu." İbn Ömər buyurur ki, yəni dində fəqih olun, hətta e, göy şəhidlərdən olmayana qədər. Və burada Ə, Ömər Radiyalan buyurur ki, Tusavvada sözündə alimlər bir neçə ixtilafa getmişir və bəzilə deyir ki, burada ə, Ömər Radiyalan məqsədi budur ki, yəni ə, artıq ə, elmi deyir, öyrən uşaqlıq vaxtından, hətta deyir, başın gözün qaralım, qaralana qədər. Yəni ə, başın gözün qaralandan başlama, elmi nə vaxtdan başla, bağcalığından başqa və bəzilə deyir ki, burada böyülük demək deyil, burada deyir, evlilikdir. Yəni, elmi evli olana qədər öyrən. Çünki evlilik çox vaxt insanı müəyyən elm almada nəyini Məhrum eləyir. Xüsusən də sələflər, elm tələbəsi əgər evli, evlidirsə, onu dənizin içində, o kiyanın içində gəmbidə gedənə bənzədirlər. Dirəq onların uşaqları ki oldu, artıq gəmblə nəyini yiyir? İki bölünür. Və bu da ikinci rəyidir. Üçüncü reisi odur ki, deyirlər ki, o insan artıq böylüyü deyil, evliliyü deyil, çünki bunlar elə də ola bilər, belə də ola bilər. Buradadır əsas həmən insanın işinin gücünün yəni vəzifəyə, riyasətə başı qarışmasıdır. Yəni, insanlar ola bilər ki, vəzifəyə keçsinlər, iş adamı olsunlar və yaxud da ki, müəyyən bir hakimiyyətdə, idarətsilikdə işləsinlər. Həmən onların idarəsilikləri də onlara imkan verilməsi ki, onlar dində neynəsinlər, savadlansınlar. Yəni, umidi Ömr Rədiyalan qısası sondan ibarətdir ki, yəni, e, nə qədər ki cavansınız, dininizi öyrənin. Çünki yaş atdıqca və insanın halı da dəyişilir. Halı o demək ki, sağlamıqdan xəstəliyə keçir. Yəni, halı dəyişilə bilər, ola bilər e, işindən, gücündən, bacarmır. Ola bilər artıq evlidir və evli olduğu zamanda artıq elmləndə yanaşı nəyə vaxt da ayırmalıdır? Ailəsinə, zövcəsinə, uşaq. Tünki e, Salman radiyalan həssində, əni, Abu Darda dedikmi, ətli kul haqqın haqqı. Hər bir e, haqq, sahabın haqqı neynə? Özünə qaytar Necə ki, e, e, Abu Reyrə radiyalan ya, bəzilər iqtiham edəndə, bəzi sahabilə deyəndə ki, sən, üç-dördür peyəni səhəbəliyəmsən sən, necə bu boyda çox az müddətdə, bu boyda çox elmə nali oldun, onda Aburiyyə Radiyalan onlara qahit edir ki, siz deyir, gedib tarlalarda, ondan sonra xurma bağlarında işləyəndə, pul qazan, tizarət eləyəndə, mən deyir, bir qarının çörəyə harda oturmuşdum Peyğəməlisəm dizinin altında. Hətta günlər olab ki, Aburiyyə Radiyalan yemək içində tapmıyıb, acından harda sürünüb. Düz Peyğəməl Salamın meclisinin həyətində. Yemək üçün tapmıyıblar. Və Abu Bəkir gəlib, başqa şey deyib ona və İbn-i Ömərədən gəlib, başqa şey deyib. Yəni xulas odur ki, Abu Reyrə digər sahabilər kimi evli deyildi. Tizarəti yox idi. Tarlada həkim biçini yox idi. Onun fikri zikir nə idi? Mecliddə Peyğəməl Salamın ağzından hədis əşkilmək, ayənin təfsini əşkilmək, ayənin bəyanını əşkilmək. Ama digər sahiblər isə onlar e, özlərinin əkinləri, bisinləri, tallaları xurmalıqları, tizarətləri, heyvandarlıqları, dəvrləri qoyunlar və, və s. var idi. və eyni zamanda da ailələr də var idi. Və hərət öz nə ilə məşğul idi? Öz işi ilə məşğul Amma İbn e, Aburə Radyalansı bütün o işlərdən özlər özünü məhrum etmişdi və sırf olaraq Peyğambət salsam elm öyrəməyə yəni yönəlmişdi. Və xulası odur ki, burada Ömər rəziyallahu onun ki, yəni baş gözünüz qarana qədər, yəni məqsəd odur ki, yəni nə qədər boşsunsa o fürsətdən istifadə edin, elmi öyrənin. Elm öyrənin. Çünki insan yaşdaşdıqca artıq həmen elmi ona dərk etmək nə olur? Çətinləşir. Xüsusən də əgər orada fəhimlə bağlı məsələdirsə. Ona görə Pensan bildirir ki, deyir e, Gənclər həmişə dir, mənə yardımcı oldu və dir, qocalar həmişə məni eynədi, dir, darlıq oydu. Ona görə yox ki, yəni qocalar darlıq. Ona görə ki, həmişə yaşlı adamı dəvət eləmək nə olur? Çox çətin olur. Çünki artıq o, bugünkü günümüzdə də baxan. Yəni, çox müsəlmanların çoxu nədir? Hamı zəniyir ki, cavanlardır. Yəni, az sayda yaşlı, yəni xüsusən də başı gözə ağarmış yəni, ə, qardaşlar var ki, o da əlhəmdülü Allahın neymətidir. Əks hallarda baxırsan ki, hamısı nədir? Çoxu cavanlardır. Və o yaşlıların insama gec gəlməsində bir səbəb də budur ki, artıq onlar müəyyən bir mərhələ ömürlərini keçirmişlər və e, ola bilər ki, demirəm, tam faydasız keçiriblər, ancaq bu cür faydalı şeylərdən artıq özlərinə iniblər, məhrum ediblər. Ola bilər, özlərini e, balacalardan üstün sayılırlar, bu hədislə məhz sonra davət edirik. Ömər Radyoların qistəsində də alət edir ki, çünki insan yaşlaşdıqsa, vəzifələndiyicə, məsuliyyətdə artdıqsa, insan artıq bir növ təkəbüllü yaranır ki, onda gəlsin balaca-balaca uşaqların dərsində otursun, onlara bulaq asın. Və ona görə elmi insan bacardığı qədər, bacardığı qədər, yəni cavan yaşlarında öyrənməlidir ki, çünki cavan yaşında elmi öyrənmək onu eyni zamanda gözəl üslubda dərk eləməyə də köməkliyə eləyir. Nəinki insan, e, məsəl üçün, geçsin, işi gücü olsun və işinə gücünə vaxt eləsin və xüsusən də əgər vəzifəli zadlı insan isə, e, gözdə ki, nə vaxtsa, hansısa nazir gələcək adilin qamətinin dərsində oturacaq və yaxud da kimsə, hətta hidayət olsalar da belə. Çünki hətta onların işləri, vəzifələri ona imkan vermir. Aydın O ki, qaldı ki, yəni, özlərini sığışdırıb e, gəlsinlər, o boyda vəzifələr kimlər-kimlər gəlsin, otursun, e, e, necə deyirlər, cavam uşaqlardan el böyüləsin. Və Ömər Radiyyilanın qıssasını, yəni, şəhzçilər yəni, bu cürə açıqlayır. Və sonra e, İmam Buxar Rəhman deməli, bu e, qibdə bölməsini gətirdinə görə, Ablın Məsunun hədsini gətirir ki, Peyyəndir İslam ki, Lə həsədə illə vifnin rəcün <Rajun> atəhullahu malan fasulita ala halakətihi fil haq və rəcün atəhullahul hikməta və imam buxar bu bölmədə deməli abul məhsud rəziyallahu anh gətirir ki peyqsan dedi ki həsəd iki şeydə həsəd yoxdur əslində bu həsəd deyil bu qıbtdə salır peyqsan bildirdi ki iki şeydə həsəd yoxdur ee, birinci deyir Allah Subhanahu bir kişiyə bir mal dövlət verib Bu insan həmən o var dövləti haqq yolunda sərf eləyir. Yəni, buna gedib həlak eləməyi, yəni tamamil ahla yolunda sərf eləməsi deməkdir. Və ikincisi isə buyurur ki, Allah əsbələ bir kəsə elm, hikmət verib, o da insanlara neynir, e, hakimliyə eləyir, düzgün hökmü sarır və insanlara təlim yəni insanlara öyrədir. Və birincisində isə buyurub ki, deməli Allah subhanələ bir kişiyə var dövlət edir. Bu, yəni, burada təhsilə kişi yox, eyni zamanda bu qadına da var dövlət verilibsə, qadın da, yəni bunu kimi sayılır. Və peynə bildirir ki, Allah talona var dövlət verib, o var dövləti haqq yolunda həlak edir. Həlak o deməkdir, yəni tamamilə sərf edir, yəni ondan heç bir şey, yəni saxlamır. Və burada Peyğəmbər saxsalı ilə mütləqən olaraq var e, dövlət verilənləri dövlənlərə, ə e, gripdə olunmağın bildirmir. Çünki həsəd ümumiyyətlə şəriətdə qadağandır. Və Useynin bildirir ki, həsədin 3 növü var. Onlardan ikisi qadağandır, üçüncüsi də nədir? Caizdir. İcazəli qadağan olan odur ki, insan e, digər bir insana verilən neymətin itirilməsini istəyir. Yəni özündə yoxdur, istəmir ki, nəsin? Onda da olsun. O da bunun kimi olsun, kəsib olsun. İkinci növə odur ki, insanın e, özündə yoxdur, amma yanında tanındığında var. İstəyir ki, ondan içsin, kimə gəlsin? Özlə gəlsin. Bu da qadranı olan həsədin növüdür. Üçüncüsü isə izazalı olan həsəd, biz həsədə dedik ki, o həsəddir ki, Allah Subhanı bir kəsə verib və o da istəyir ki, bunun da onu kimi olsun ki, o da onu kim neynəsin? Allah yolunda versin. Hansı ki, Ə, başqa rivayətləri də açıq-açıqlar gəlib ki Peyğəmbəsən bildirir ki Həmən insan deyir ki Mən də onun kimi mal dövlət verilərdim Və mən də onun kimi neyinərdim Allah yolunda sərf edərdim Bax bu üçüncü icazə verilən həsəd Hansı kətisə keçirilən həsəd Bu əslində həsəd deyil Sadəcə ə, zahirən həsədə uyğun olduğuna görə, həsət kimi məqbul olana, olduğuna görə fəlinsam, onu həsət deyə adlandırır, ancaq bu əslində isə qiptə salir. Yəni, insan e, başqasına verilən malaya ondan itirilməsini istəmir. Sadəcə arzulayır ki, onda da kəşk onu kimi olar, ki, bu da neynəsin, onu kimi Allah yolla ki, sərfləsin. Və ikinci icazə verilən həsət isə İki şeydə, Pərin Səhəm deydi, həsət var, birinci var dövlət və ikinci də, yəni, elmdir. Yəni, Allah subhanda bir kəsə elm verib, o elmini insanlar arasında eynəyir, yayır. Eyni zamanda həmin elmlə də insanlar haqqdan düzgün hökum çıxar, yəni, insanların ixtilafa düşdüyü məsələlərdə düzgün hökum çıxara bilir. Və bu, bir birbaşa olaraq, hətta elm əhlinin çərisində də hansınca üstün olmasını göstərir. Yəni, Əgər Allah Osmanlı iki insana elm veribsə və biri heç kimi öyrətmir, heç birinə arasında olan ixtilaflara, yəni mübahisələrə hökum vermirsə, yalnız və yalnız özü üçün, öz elmini, özünün həyatında təhici özü üçün sərf edirsə, o biri buna qipti olunmur. Çünki bunun bu əməlində qıbtdı olması əməl yoxdur. Ancaq digər isə hansı ki, onu Allah Subhanahu elmin verib, bu həmən elmi Allah yolunda, insanların dəvətində, təbliğatında haqqa yönəldilməsə sərf eləyirsə, məs e, qıbtdı olan deyə həmən yəni bu əməldir. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.